Чи ти мене побачила, чи я крикнула, вже не пам'ятаю, але побігла до хвіртки. Я звернула на нашу стежку, попереду йшов якийсь чоловік, то він тебе злякав. Я ледве знайшла тебе в найдальшому кутку саду. Ти була як дике звіря, кричала, пручалась, не піддавалась намовляння». Силою я притягнула тебе до хати, замкнула двері. Бабуся, що наглядала за тобою, побігла по воду, а я залишилась наодинці з твоїм розпачем, страхом. Горіло жовте світло, ми обидві плакали, а та темна постать, що промайнула стежкою, дійшла до покинутого дому з понівеченим садом, і напівзасипаною криницею. А коли все минулося і ти заснула, обійнявши улюблене лисенятко, на якусь мить я побачила твоє доросле обличчя, печальне і ніжне. Діоген довго тримав на долоні жовтий лист, що впав просто з неба. Було трохи вітряно, і ліс затягло сірою пеленою. Це не завадило Діогенові виршити у мандрівку. Він йшов повз хату Шептуна, у якій не жив Шептун. Колос його вчора поховав. Ішов повз хату перевізника, який щез раптом з малим. Повз хату колоса, що порпався на городі, не підводячи голови. Повз хату базіля, що десь у снах бачив короля. І нарешті повз хату короля, якої не було, і на згарищі ще не встигла вирости трава. Ішов туди, самі знаєте, куди міг іти Діоген. До лісу. Він звернув на стежку, що вела до кривої груші, і аж відсахнувся, наче щось йому примарилось. Під деревом сидів Базіль і з посміхався. «Знаєш, Діогене, я питав груші, що виросте з шептуна, якого колос закопав у землю. Було в колоса спитати. Я питав, а він каже, аби не смерділо, бо круки злетяться. То чого питати в груші? Як то чого? А голос шептунів, а його думки? «Хіба вони теж засмердяться?» «Не знаю, чого причепився?» «Та я не чіпляюся, Діогене, просто хочу знати, чи щось виросте з шептуна, чи ні? Бульба он гниє, коли її посадити в землю, але потім з неї щось виростає?» «Не щось, а таки бульба» то з шептуна виросте теж шептун. Діоген обвів очима кущі терну і шепшини, вкриті ягодами, і ледве погасив у собі неприязнь до шептуна. А що може вирости з шептуна? Хіба шептун? Добре, полегшено видихнув Базіль. Але то так скоро не буде, аж весною. Ага. Діоген аж спітнів від довгої розмови. То я пішов. Я з тобою, Діогене. Чого? Там, показав Базіль вниз, нема нікого. Колос є. «Колос і мене може закопати в землю», – хіхікнув Базіль. «Ти вдурів». «Ні, Діогене, я боюся лишитися там».